Očmarine, najde to tebi. Slušaj. Oglasna ploča. 23 i 40 je, ma nema straha dok je naš Mate Krmpotić ona uvijek se vas sjeti i priprema vam najbolje poslove i najbolje stanove. Jele, koji je to prvi posao koji je to Matea pripremila? Slušaj ovo. Dogma nekretnine traži jednog studenta i to ženskog. Znači ovo je sa sve naše studentice zapravo. Rodno orijentirano. Tako je. Nadamo se da neće biti prosvjeda nakon ovog oglasa ispred radio rijeke. Gospodžica, studentica bi radila kao poslovna tajnica u zamjeni, znači za zamjenu za nekoga, ne znam od koga, i radila bi neke administrativne poslove u rijeci u taver centru. Ne bi bio plaćen putni trošak, a ono što sad vas očekuje je da radite pet narednih mjeseci, odnosno nenarednih, krivo sam rekla, jer je datum početak, početka rada 15.5.2018. Znači evo pravi... Sve u znaku nešto petica 5. Peti, peti, peti. 5 mjeseci, 15. peti i... i... Još fali Maja Šupu da zapija čistu peticu čista i to petica. je to. Tako je čista petica ovog posla, znači čeka vas jedan e, ljetni posao, pa čak i ne loš. Radno vrijeme bi bilo od 6 do 8 sati, a cijena sata bi bila 20 kuna. Rad Nedjeljom i Blagdanom se uvećava za čak 50%. Nije loše evo za Nedjelju i Blagdan. Bome kako se možete prijaviti za ovaj posao ukoliko ste zainteresirani. Pošaljite mail i svoj životopis na mail danijela.at nekretnine.com. A Eurokampus nije rodno orijentiran, traži jednog studenta ili studenticu. Radili biste kao recepcioner ili recepcioner, kao opis posle, rad na recepciji kampa, prijava, odjava, gostiju, izrada računa, eksport, import, svašta. Misavo čini, mjesto rada je u Moštiničkoj, dragi. Putni trošak vam je pokriven, a radili biste... Od četvrtog do prvog desetog 2018. godine. Datum početka rada je odmah, javite se čim čujete. Krenula je sezona. Eto, ko sluša odmah, nek' se hvata mobilnog aparata. Radili biste u smjenama po 8 sati, a cijena redovitog sata je 30 kuna, pa ovo je fina cifra. Ovo stvarno nije loše, da. Još kada računaš 8 sati, hu hu. Rad nedjeljom se uvećava 35%, a rad blagdanom 50%. Eto. Super. Zanimljivih 35. Nemate osigurnan smještaj, nemate ni topli obroka. Što će vam i obrok ako ste uz more? Tražene kompetencije studenta su poznavanje njemačkog i engleskog jezika te mogućnost dolaska u moćeničku dragu. Eto, morate imati barem pokaznu. Ostale napomeni uvijeti kažu morate biti odgovorna i marljeva osoba kao i svi Hrvati. Načini kontakt za prijavu je 091-373-7513. težu i stanovi kad smo riješili naše dobre poslove sa dobrim cijenama sata a stanovi se iznajmljuju ovako, evo imamo prvi koji se se zapravo ne stan, nego jedno krevetna soba u velikom stanu koji se sastoji od tri jedno krevetne i jedne dvokrevetne sobe. Zajednička je upotreba kuhinje, dnevne sobe s TV-om i kupaonice s perilicom. To dođe kao neka studentska soba u domu kada zajednički dijelite kuhinju i sve ostale prostorije u stanu. Možete ih snimiti citkom neki možda hrvatski. <laughs> Grijanje je centralno na plin, ali evo sad to valeram više neće biti potrebno, ali će potrebno za neke naredne mjesece. Ali čakaj, čakaj, pazi, pazi, što idemo, kaže. Idemo. Idemo. O, ovo su bubnjevi, čovječe. Pogled na more, puca more, puca balkon i velika terasa. Pa di to ima? Maš, to ti više treba. Ne treba ti ni posao ako imaš ovaj stan. A još najbolje od svega je to da vlasnici ne žive u stanu. Nadam znači, se da ni ne dolaze, ni ne zovu. Stan ima novu kvalitetnu alstolariju. S sve puca od aluminija. Nalazi se na pet minuta od okretišta autobusne linije broj 7 te stajališta linija broj 19, 20 i 21, sad koliko često dolaze ova tri to ne znamo, ali ajde sedmica je barem redovita. Do pravnog fakulteta ima 2 km, vjerojatno su to mjerili nekim metrom. Backing Kings, to je to. Tako, znači svi pravnici, evo dobar stan. Cijena je, pa nije loše, 900 kuna, režiju u prosjeku 180 kuna, što znači sve skupa 380 kuna. A prestani čito tjedinu ovdje. Pa... <laughs> A misliš, što ćemo sad? Moramo se da negdje smjestiti. E, dakle, ljeti manje, a zimi više. Grijanja nema preko ljeta, pa je onda bolje. U stanu postoji vi fi već Bojana, selimo se, a? To Ali je to. samo jedna soba, to je to. onda jedna, samo jedna ma, mora dobro, reći. ja sam mala, nema ja mogu svudje. Mogu i u ladicu. Useljivo je odmah, kao i svi ovi poslovi, odmah zovite za ovaj stan. A informacije možete dobiti na broj telefona 098 912. 4083 kod naše drage gospođe Dubravke. Ne morate znati Dubrovački. Stanovi a sljedeći oglas kaže ovako, tražim trećeg sustanara, odnosno cimera, već nas je dvoje, svaki spava u svojoj vlastitoj sobi i ja spavam u dnevnom boravku Kako na kauču. je dobar, baš je dobar. <laughs> da, možda i predobar, nikad se ne znam sa ovakim oglasima, lokacija je Crimea, blizina, kam... a odmah kod mene, evo to, to čim je ludo, odmah kod mene živi negdje u blizini. Dan je dvoosoban plus dnevni boravak. To smo Pet... spužili s obzirom da spava u dnevnom boravakom. Tako je. E, 53 metra kvadratna, nalazi se u blizini Tavr centra. Konzuma, više konzuma, nema. nema. Uskoro <laughs> Interšpar, Lidl i plaže su vam 10 minuta. Hoda sve u istom Puca krugu. Puca more, to je to. <laughs> to je to. 5 minuta busom do centra, a i pješice. Evo jedno 7 minuta. Ako se gegate, 10 Stanarina iznosi 1100 kuna posao plus režije koje su cca 350 kuna, pa čak i manje, manje ovisno ljeto-zima. pričuva je uključena u cijenu režija, super. Polog se traži u visini jedne stanarine koja se po urednom ponašanju vraća na emoprimcu. ako se uredno ponašate, dobit ćete natrag ono što trebate dobiti. Tako je. Grijanje, hlađanje na klimu, Wi-Fi uz mogućnost besplatnog korištenja kompjutera. pa sve su vam dali, kompjuter su dali. Balkon je klasični, kakav je to klasični balkon, me ne zanima. 3,5 metra kvadratna, predivan pogled na cijeli kvarner. To mi daj. <laughs> to je to, to se traži. Blizina svih autobusnih linija, dvojka, šestica, serama, osmica, ma sve. Sve voze prema riječkim fakultetima, filozofski, pravni, tehnički, veleučilište, medicinski, ekonomski, a nije da se hvalimo, nego studentski grad smo. Ovo je Ovo se sad hvalimo u oglasu. Eto vam, na napurgeri, spličani, imamo sve. Blizina KBC-a su šak. E, eto, taman blizina. Ovo nam je što neki oglas. Nadam se da neću nakon ovog oglasa završiti na KBC-u. Obzir dolaze studenti i samci. Eto, na, napokon da neko misli na samce. Obavezno na duže vrijeme. Po, evo ga, poželjno ne pušači. Pa uvijek mora se neko kritizirati, neka diskriminacija. A gledaj sad ovo, prijava na MUP i ako porezno. Ako puše, koristi se balkon. Na zimu idete na balkon. Eto. Prijava što? na MUP i porezno nakon mjesec dva ako su osobe ako su osobe uredne korektne, i korektne. Tako je. I ako ne puša u stanu, onda vas prijave inače na policiju. I kaže post scriptum. U stan je dozvoljeno dovoditi društvu, ali pod uvjetom da nakon 22 sata vlada kućni Studenski redimir. Stan. To znači da ćete morati kupiti onaj dječji šampanjac što smo svi bili u osnovnoj školi. Kontakt podaci su 0785 8288. Javite se Nevenu, useljivo od 10.5.2018 godine, gospodnje Ubrzo. Eto, došli smo do kraja još jedne oglasne ploče. Ako vas nešto zanima od ovih stanova i posla, bacite oko na web ili nas nazovite na 7,77 ili bacite oko na naš Facebook. Raspoloženi smo za razgovor, stoga zovite, ljudi zovite. Tako je, nemojte nam se baš javljati na istoču, ujavite nam se u inbox na Facebooku. Šmar, naiđe to tebi. Slušaj. Oglasna ploča.